إن الحمد لله نحمده ونسعينه ونسغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومذلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقول الله حق تقاته ولا تموتنه إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن سق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدع وكل بدع ظلالة wa kullu dalalatin finnar amma ba'd hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di majlis ini masih melanjutkan kitab yang sama yakni kitab lamidrul manthur kita langsung masuk ke bab yang ke-55 Bab tentang kaifiat tentang kaifakun al-amr bil ma'rufi wal nahi 'anil munkar Bagaimanakah caranya melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar Ini judul babnya sebagaimana kita tahu ya kaum muslimin agamanya Allah ini agama Islam itu terdiri dari dua hal adanya al-amru perintah adanya an-nahyu dan larangan Sebagaimana disebutkan oleh Imam Mughayyim, wal amru wan nahyu ladhi huwa Perintah dan larangan itulah agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sebagai umat muslim harus siap selalu diperintah dan siap selalu dilarang. Karena kita beragama yang bentuknya seperti itu. Perintah Untuk kita mengamalkan Larangan Supaya kita meninggalkan Karena itu siapa yang Berislam tetapi Dia tidak menjalani perintah Dan bahkan dia melanggar larangan Itu islamnya Cara berislam yang salah dan jelek bahkan tergantung apa yang dia langgar bisa keluar dari Islam dikarenakan meninggalkan perintah dan dikarenakan melanggar larangan tergantung hal apa saja yang dia langgar nah diantara isi agama kita adalah memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar ini diantara agama kita adalah itu memerintahkan kepada kita untuk al-amru bil ma'ruf memerintahkan kepada yang baik-baik dan mencegah dari yang mungkar-mungkar itu adalah isi agama kita dan itu adalah dakwah yang ada dalam agama kita sehingga yang namanya dakwah itu ada dua sisi yang harus diperhatikan memberintahkan kepada yang ma'ruf disertai pula dengan mencegah dari yang mungkar dua-duanya harus dijalani kalau cuman sekedar memerintahkan pada yang ma'ruf dan tidak mau nahi mungkar itu bukan dakwah namanya itu orientasinya cari masa cari pengikut sehingga dia akan mendakwakan yang kira-kira laku di masyarakat supaya dia bisa diterima dan banyak pengikutnya ini dia dia tidak mahu Nahimungkar karena Nahimungkar itu menyinggung banyak pihak Nahimungkar kesyirikan banyak orang yang tersakiti karena masih banyak orang yang melakukan kesyirikan Nahimungkar perihal bid'ah ini juga banyak menyinggung pihak sehingga kalau seandainya kok nahi ditegakkan dakwahnya akan tidak laku bahkan akan dicelah dia akan dihinakan dan dikucilkan bahkan sampai tingkatan dilarang maka mereka hanya memerintahkan kepada yang ma'ruf dan tidak mau mencegah dari yang mungkar. Itu bukan da'ah oh namanya. Itu mencari yang sesuai dengan selera. Hawa nafsu. Sehingga namanya da'ah oh terbangun di atas dua hal. Al-Ma'ruf dan Al-Mungkar. Ya'ani Amar Ma'ruf dan Nahi Mungkar. Kita masuk pada beberapa pembahasan. Yang pertama disebutkan oleh Syekh. Abu Farihan Al Harifi Ayat Allah dalam surah al Imran ayat yang ke-104 Allah berfirman waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulai ka muflihun waltakun dan hendaknya minkum di kalian ada ummatun satu umat yang menegakkan yad'una ila mengajak kepada kebaikan wa ya'muruuna bil ma'ruf dan memerintahkan kepada hal yang ma'ruf Wajahonanilmungkar dan mencegah dari kemungkaran. Waulaikahumulmuflihun dan mereka lah orang-orang yang bahagia. Pada ayat ini, Bismillahin, adanya berita dari Allah Azza Wajalla orang yang muflih, orang yang bahagia. Adalah mereka-mereka yang menegakkan hal ini. Ya du'una ilal khairi, wya amrunna bil ma'arufi, wya nhauna nil munkar. Mendaawakan kebaikan, memerintahkan dari yang ma'aruf, mencegah dari yang mungkar. dengan sebab ditegakkannya hal ini, waikom muslimin. Maka kalian akan menjadi kaum yang bahagia. Kaum yang beruntung memerintahkan yang baik agar dilakukan, memberikan petunjuk, bimbingan di atas sunnah agar mendapatkan pahala dan sekaligus juga mencegah dari mungkar agar selamat dari azab selamat dari siksa maka dengan itu akan mendapatkan yang namanya kebahagiaan sehingga dasar orang bahagia itu tak kala kapan dia menjalankan perintah dan dia meninggalkan larangan dia memerintahkan kepada yang baik dan dia mencegah dari kemungkaran di saat ini dilakukan maka kaum tersebut akan muflihun bahagia namun kalau seandainya satu kaum tidak ada yang amar ma'ruf tidak ada yang memerintahkan kepada yang baik semuanya diam semuanya tidak ada yang menjalankan dakwah Semuanya tidak ada yang memberitakan kepada kebaikan Akhirnya kaum tersebut tidak tahu apa itu kebaikan Satu kaum tersebut tidak mengerti apa itu al-haq Akibat tidak ada yang mengajarkannya Demikian pula Di kaum tersebut tidak ada yang menjalani nahi mungkar Artinya tidak menjalani nahi mungkar Tidak ada yang mencegah kemaksiatan. Tidak ada yang memperingatkan dari bid'ah Tidak ada yang memperingatkan dari syirik Semua orang melakukan hawa nafsunya Maka kaum yang seperti ini bagaimana mungkin Akan menjadi baik Bagaimana mungkin akan bahagia Di saat satu kaum tidak ada yang tahu al-haq Dan tidak ada yang mendakwa al-haq dan di saat pula itu tidak ada yang tahu batil dan tidak ada yang mencegah dari kebatilan tidak akan bahagia harus dua-duanya dijalani ini juga waikah muslimin bantahan kepada ikhwanul muslimin untuk perhatikan akan nanti berlalu pada kita ucapan Syekhul Islam Ibn Taymiyah ikhwanul muslimin Membangun persaudaraan mereka dibangun di atas kaidahnya Hasilban yang sering kami sampaikan bertawon nataawon nufi matafakna kita ini saling bekerja sama dalam prial-prial yang kita sepakati. Wa na tadruu ba'duna ba'dzaa fi mukhtalafna dan kita saling toleransi, saling membiarkan, saling kita memberikan uzur dalam perihal hanya yang perihal yang kita perselisihkan. Kita memberikan toleransi kepada pihak-pihak yang berbeda dengan kita. Artinya pembenaran minimalnya kamu diam. Jangan mengkritik minimalnya kamu diam jangan nahi mungkar anggapannya mereka kalau ditegakkan nahi mungkar memberingatkan bayah bid'ah ini bid'ah itu mencegah bid'ah ini mencegah bid'ah itu kata mereka hal ini menyebabkan perpecahan maka yang benar Firman Allah ini tercapainya sebuah kebahagiaan, sebuah keberuntungan tak kalah di. Jalani amar ma'ruf dan di jalan Atau yang benar ucapannya hasil bana. Supaya bersatu, jangan nahi mungkar. Jangan amar ma'ruf. Karena kalau kamu amar ma'ruf, juga menyinggung banyak pihak. Nanti tidak bersatu-satu. Mana benar? Tentunya ayat Al-Quran yang benar. Teori mereka batil. Karena konsekuensi dari teorinya mereka itu adalah apa? Tidak boleh ditegakkan amar ma'ruf. Karena bisa jajah engkau mengajarkan yang ma'ruf. Ternyata pihak lain bertentangan dengan ajaranmu. Itu pun bisa menyebabkan perpecahan juga tidak boleh nahi mungkar karena kalau kamu naik mungkar dalam hal ini tahzir memberingatkan terhadap bahaya kebid'ah dan ahli bid'ah ini pun kata mereka menyebabkan perpecahan sehingga mereka mulai beli dakwah yang mengajar kepada tahzir memberingatkan bahaya albidah. ini dianggap dakwah fitnah yang menyebabkan perpecahan di tengah-tengah umat. ini keharusan konsekuensi dari kaidahnya mereka dan itu semuanya melanggar firman Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ada di antara kalian orang yang mengajarkan kepada al-haq, memberitakan yang makruf dan mencegah dari yang mungkar wa ulaikaumul muflihun. Mereka lah orang-orang yang akan bahagia di dunia dan di akhirat bisa dipahami hadirin sehingga kalau ada orang kok anti dengan tahdir terhadap ahlul bid'ah berarti dia anti dengan prinsip nahi mungkar karena nahi mungkar itu maknanya panjang lebar dan luas Nahi mungkar dari kemaksiatan, nahi mungkar dari akhlak yang jelek, nahi mungkar dari perkara bid'ah, nahi mungkar dari perkara kesyirikan, kekufuran. Nahi mungkar. Tatkala ada orang yang anti dengan pembahasan tahdzir, maka berarti dia adalah orang yang anti dengan nahi mungkar. Berarti dia adalah fatil. Yang berikutnya, Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis indriatul Muslim dari sahabat Abu dari sahabat Abu Sa'id Al-Hudri, radhiyallahu anhuma, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man raa minkum munkaran." falyughayyirhu biyadihi fa'illam yastadi fa bi lisanihi fa'illam yastadi fa bi qalbihi wa ad'aful iman barang siapa yang melihat kemungkaran hendaknya dia merubahnya yang dimaukan apa pak? merubah dari yang mungkar supaya menjadi baik itu yang dimaukan bukan merubah dari yang mungkar menjadi mungkar yang lebih besar Hah? merubah dari sebuah kemungkaran yang dimaukan dengannya supaya engkau bisa mengganti yang tadinya mungkar menjadi baik itu yang dimaukan bukan serampangan wadah oh, kemungkaran, iya rubah dirubah cok, masih diapa? diobrak abrik oh bukan guru ngobrak ngabrik cok sih. gawak sapi kol bigar obrak abrik pak Hah? tidak perlu pakai otot bukan itu yang dimaukan adalah anda melihat kemungkaran anda rubah itu untuk menjadi baik kalau tidak mampu, jangan minimalnya kamu membencinya kita lihat kalimat jangan yang saya sampaikan dalam hadis ini para siapa yang diantara kalian melihat kemungkaran Maka rubahlah dengan tangannya, kalau kamu bisa. Filmnya sedek. Kalau tidak bisa, undur. Lihat ucapan Nabi. Tidak selalu kita bisa merubah kemungkaran dengan tangan. Jangan salah faham. Apa ada kesalahpahaman Waduh! Orang menganggap Saya teruskan dulu Kalau tidak mampu maka dengan lisan Kalau tidak mampu maka dengan Hati dan itu selemah-lemah iman Kemudian disalah fahami Saya imanku kuat Saya tidak mau imanku paling lemah Karena itu saya ingkari kemungkaran dengan tanganku Supaya imanku iman yang paling tinggi Anggapan salah Ketika kamu mengingkari kemungkaran dengan tanganmu dalam keadaan kamu sebenarnya tidak bisa merubah menjadi baik bahkan membikin kamu semakin terpuruk dicela, dihina, dicemooh. Yang mungkar menjadi mungkar dan kamu pun menjadi, menjadi hina dan tidak bisa merubah menjadi baik. Maka nabi kita memberikan tuntunan kalau kamu gak mampu dengan tanganmu jangan kamu paksakan harus berpindah dengan lisan omongi dulu baik-baik bicarakan beritahukan ilmunya sadarkan dia apakah selalu bisa? tidak mesti bisa walaupun kamu punya mulut walaupun kamu punya ilmu belum tentu kamu membicarakannya Kemudian bisa merubah dari mungkar menjadi baik. Dibuktikan dengan Nabi mengatakan kalamnya sate. Kalau juga dengan lisan tidak mampu merubah yang mungkar menjadi baik, maka fahyokalbih, maka rubalah itu dengan hatimu. Bagaimana merubah dengan hati? Ah, kalau dengan tangan kan gampang. Ya, tangan bergerak itu kalau bisa, kalau enggak dengan lisan, ngomong kalau tidak bisa, dengan hati bagaimana kayak itu? dengan kita membenci kemungkaran itu dengan kita menjauhinya dengan kita tidak membantunya dengan kita mengingkarinya sehingga kita terbebaskan dari kemungkaran tersebut ini adalah selama lemah iman Maksud kalimat selama lama iman bukan berarti imanmu lemah Tetapi kalau kamu sudah tidak mengingkari kemungkaran Berarti kamu sudah tidak punya iman lagi Kalau hatimu tidak membenci kemungkaran Hatimu tidak mengingkari kemungkaran Tidak menjauhi kemungkaran Maka berarti di hatimu ada kecintaan kepada kemungkaran. Ini yang dibahas oleh para ulama. Bisa dibahami hadirin. Ini dia. Nabi kita ala s.a.w. ketika di kota Mekah. Sebelum hijrah ke kota Madinah, Belum ada syariat jihad. Kemungkaran huh? sudah ada enggak Pak di kota Mekah? Sudah kesyirikan Bahkan patung-patung itu mengitari Kaabah 350 atau 365 patung Kemungkaran itu Pak Apakah kemudian Nabi Ngambil tongkat atau tombak Ngeperuki itu Pak? Tidak itu terjadi ketika setelah beliau hijrah ke kota Madinah itu pun masih berlalu sekian tahun sampai tahun yang ke-8 baru beliau menaklukkan kota Mekah dan barulah beliau dengan memegang tombaknya seraya mengatakan jaal haqqu wazahaqal batil fa inal batila kana al haq telah datang maka kebatilan hancur sembari beliau menghancurkan dengan tangannya beliau sendiri 365 berhala tadi. Kenapa? Beliau mampu Mekah dibawa kekuasaan beliau di tahun ke-8 Hijriah. yakni setelah beliau ke mana? Hijrah ke Madinah. Sebelum itu? Tidak. Lalu di Mekah 13 tahun tetapi dalam prihal nahi mungkar itu memakai tahapan ketika belum mampu maka tidak boleh kita melakukan sesuatu di luar batas kemampuan kita itu namanya takaluf bukan para sahabatnya orang-orang yang tidak mampu mampu mereka Punya fisik, punya kabilah, punya senjata. Tetapi belum mampu merubahnya untuk menjadi baik. Yang akan ada kalau di masa masih di Mekah. Mengingkari kemungkaran dengan tangan. Maka kemungkinan besar para sahabat Nabi akan menderita. Tambah menderita dari cacian maki dan siksaan yang diberikan oleh kaum musyrikin kepada mereka. saudara apakah kemudian mereka selemah-lemah iman? La. Tidak berarti mereka orang yang paling lemah imannya. Tetapi mereka menjalankan nahi mungkar sesuai dengan kadar kemampuannya. Dan Allah mensyariatkan jihad Setelah hijrah ke Madinah di tahun yang kedua ketika perang Badar. Begitu ekonomisin, ya, Bisa difahami. Ya. Sehingga nahi mungkar itu tidak waton semangat berdasarkan kesemangatan tidak. Nahi mungkar itu adalah penuh dengan pertimbangan cara yang paling tepat bagaimana. Kalau salah maka akan berakibat fatal. Bisa dipahami hadirin? Yang berikutnya. Sebelum kita masuk yang ke berikutnya, ada satu faedah dalam hadis yang tadi kita baca bahawa dakwah itu sekali lagi bukan hanya memerintahkan kepada yang ma'ruf tetapi juga mencegah dari yang mungkar saya contoh yang mudah mengingkari kebidahan kita mampu tidak? Walhamdulillah mampu. Dengan apa? Lisan kita umamanya. Maka kita terangkan kepada umat. Apa itu bid'ah? Apa hukumnya bid'ah itu? Terangkan kepada umat. Dampak negatif bid'ah apa? Contoh-contoh bid'ah apa? Kita mampu. Sampaikan kepada umat sebagai butuk nahi mungkar menyelamatkan mereka dari kemungkaran kita mampu. walhamdulillah maka waikum muslimin tentunya amar makruf dan nahi mungkar itu dijalani sesuai dengan bimbingan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bukan dengan apa? Dengan hawa nafsu kita sehingga hanya sekadar mengajak kepada sunnah saja tanpa memperingatkan dari bahaya kebatilan. Kalablu Tamiyah Rahimahullah berkata: Syaikhul Islam Ibn Tamiyah dalam kitab beliau risalah al amru bil maruf wa-nahil munkar. Ibn minha memiliki judul kitab yang berisikan amar makruf dan nahi mungkar. Qala beliau mengatakan wala yajibu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkari 'ala kulli ahadin bi 'ainihi. Perhatikan ini dan tidaklah wajib amar ma'ruf dan nahi mungkar atas setiap orang tidak sebagai fardu ain بل هو kifayah. bahkan yang namanya amar ma'ruf dan nahi mungkar itu adalah fardu kifayah kama dala alaihi al-Quran sebagaimana hal ini ditunjukkan oleh Al-Quran idh huwa wajibun ala kul insanin bihasbi kudratihi namun amar ma'arufnahi mungkar wajibun ala kul insanin wajib atas setiap manusia bihasbi kudratihi Sesuai dengan takarannya, Kama kahwakalan Nabi sebagaimana disebutkan oleh Nabi. Anda berhati-hati di sini. Ada yang mengatakan fardhu ain, ada yang mengatakan fardhu kifayah. Sya'ur Sani mungkin mengatakan disebutkan dalam ayat yang tadi di atas fardu kifayah Allah menyatakan waltakum minkum hendaknya ada di antara kalian orang-orangnya apa? ummatun yad'una ilal khairi wa ya'mur ma'ruf ya'nawan mungkar kalimat waltakum minkum hendaknya ada di antara kalian ini menunjukkan fardu kifayah Misal dalam hal berdakwah penyampaian ilmu seperti ini, bukan Fardu kifayah bukan berdoain. Karena kalau semua fardu kalau saja berdoain, semua orang akan berdosa ketika dia tidak bisa berdakwah. Tetapi ketika disebut fardhu kifayah, maka tatkala sudah ada yang melakukannya, gugurlah dosa dari yang lainnya, ida amil bihman yakfi sykat al isman al baqin. Fartukifaya itu artinya, apabila sudah ada orang-orang yang mencukupi dalam mengamalkannya, maka yang lainnya tidak berdosa ketika memang sudah ada yang melakukannya yang mencukupinya. Saya di bawah ini sama-sama ya. Tidak semua orang harus berbicara di atas podium, di atas mimbar, tidak. Wajib kifayah. Tidak semua orang harus mendakwahkan, harus menaik mungkar amar menaik tidak. Tidak semua orang. Kalau seninya dihukum-hukum, wajib lain, maka semua orang harus berdakwah. Semua orang harus memakruf dan nahi mungkar kalau tidak maka dia berdosa. Walhamdulillah beliau mengatakan berdasarkan ayat tadi di atas amar makruf nahi mungkar atau dakwah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Bisa dibahami hadirin? Ini jika lo man yakfi andu bami kalimatnya disebutkan Syekh Rabi' ababila Fardhu kifayah tersebut telah dilaksanakan oleh orang yang telah mencukupinya maka barulah yang lainnya tidak berrusak. Misal mamanya. Tahdzir terhadap al bid'ah. Apakah cukup satu orang? Jawabannya tinggal kebutuhan. Kalau satu orang tidak cukup, maka tetap itu sebagai fardu. Sampai mencukupi, barulah yang lainnya tidak berdosa. Itu yang namanya apa? Fardu. kifayah. Ada pun beliau mengatakan. Ithuwa wajibun ala kulli insanin. Amar ma'ruf dan mungkar. mungkar. Itu juga wajib atas setiap manusia Berarti apa? Fardu a'in Atas setiap manusia Tetapi beliau mengatakan bihasbi hasbi kudrotihi Itu semuanya adalah seukuran setara Dengan kemampuannya masing-masing kama qala rasulullah sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mana hadis tadi di atas barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangan Jikalau tidak mampu rubahlah dengan lisan Jikalau tidak mampu rubahlah dengan hati dan itu selemah-lemah iman ini menunjukkan Bahasanya nahi mungkar amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah fardhu ain. Tetapi fardhu ainnya bihasbi kudrotihi semampu dia, semampu dia. Bentuknya apa, Komisir Min? Kita semuanya wajib mengingkari kemungkaran. Ini kewajiban itu. Apakah semua bisa dengan tangan? Enggak, ada yang bisa dengan tangan Jika lo itu terjadi pada rumahmu Dan kamu adalah pemilik rumah itu Kamu bisa tegas Kamu bisa hentikan Yang melakukan kemaksiatan. Ini maaf pak Sekali lagi minta maaf RTan di rumah saya rumah saya ini bebas asap rokok apalagi hukumnya dalam syariat itu dilarang dan mengganggu kesehatan, maka saya minta maaf kepada Bapak Ertean di rumah saya diharap untuk jangan merokok bisa tidak Pak? bisa karena kamu pihak pemilik rumah kalau kamu malu sampaikan kepada Pak RT, Pak RT ini begini begini begini. Ya, nanti akan yang merokok silakan di luar atau di rumah masing-masing. Tegas, di bawah kekuasaanmu. Tetapi ketika kamu tidak berkuasa, tidak mampu, yang wajib ain adalah mengingkari dengan apa? hati. Ini wajib ain. Kalau sampai tidak membenci kemungkaran, sampai pun dalam hati, maka dipertanyakan keislamanmu. Bisa dipahami hadirin? Ini. Demikian pula dengan amar ma'ruf. Kalau kita bisa ngomong sama keponakan kita omongi Sama anak bisa Sama istri bisa Kita omongi, kita amar amar ma'ruf ma Kita punya ilmu sampaikan Kita punya majalah Kita punya artikel Kita punya audio, kita bisa kirimkan Amal soleh Ini dia Sesuai dengan kadar kemampuannya Masing-masing Yang berikutnya Ola Aydhan berkata juga beliau. Masih ucapannya Syekhullah S.A.W. Ibn Taymiyah. Dalam kitab yang sama. Wa leysa min syartil amri bil ma'rufi. Wa nain alimungkar. Ayyasi la amrul amiri. Wa nahyun nahi ila kulli makalafin fil alami. Fil alimi kata beliau tidaklah termasuk dari syarat tidaklah termasuk dari syarat memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar tidak menjadi syarat orang yang hendak memberintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar tidak sebagai syarat harus dia sebagai orang yang alim besar tidak. Itu kan urusan ulama kita enggak ikut ikutan. Oh bukan, ulama iya. Di tangan mereka amar ma'rif dan nahi mungkar. Adapun di tempatmu kamu yang mampu, kamu yang melihat, kamu yang mendengar, kamu yang bisa melakukan amar ma'rif dan nahi mungkar. Walaupun kamu bukan seorang alim besar. Bisa dipahami hadirin? Ya. Beberapa orang mengatakan itu tugasnya Ustadz. Lah, memperingati orang supaya menjadi baik. Kau nunggu Ustadz. Kamu aja bisa. Pas kebetulan itu adalah keluargamu. Itu adalah adikmu. Koponakanmu. Kamu bisa. Maka tidaknya kamu melakukan hal tersebut. Bisa dipahami hadirin? Syaratnya tidak harus ahli besar. Tetapi kalau disebut Memerintahkan kepada yang ma'ruf Dan mencegah dari yang mungkar Kewajibannya ya tentunya dia mengerti ilmu Tentang apa yang akan dia perintahkan Dan mengerti ilmu tentang apa yang akan dia cegah Sebagaimana disebutkan pula dalam kalimat yang lainnya Aliman bima amara Wa aliman bima naha'an Seorang yang hendak amar ma'ruf dan ia mungkar, hendaknya dia mengerti ilmunya tentang apa yang akan dia perintahkan. Dan dia mengerti ilmunya tentang apa yang akan dia cegah. Sehingga tidak kebalik-balik yang ma'ruf dicegah, yang mungkar malah diperintahkan. Itu kebalik-balik namanya. وقال أيضا برقاطة جوكا شيخ الإسلام ابن تيمية ومن الناس من يريد أن يأمر وينها إما بلسانه وإما بيده مطلقا من غير فكه ولا حلم ولا صبر ولا نظر فيما يسلح من ذلك وما ليسلح وما يقدر عليه وما لا يقدر عليه فياتي بالامر والنهي مؤتقداً أنه مطيعون لله ولرسوله وهو مؤتد في حدوده كما نسب كثير من البدع والأهواء نفسه للامر والنهي قال خارج وغيرهم ممن غلط فيما أتاه الله من الأمر والنهي والجهاد وغير ذلك وكان فساده أعظم من صلاحه Perhatikan di sini komisi ini. Ini penting, ya. Waminan nas diantara manusia ada yang ingin menegakkan amar Ma'ruf dan nahi mungkar, memerintahkan kepada Ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Kadang-kala -kadang dengan lisannya kadangkala -kadang dengan tangannya secara mutlak tetapi min ghairi fikhin tetapi tanpa dia mengerti ilmu tentang amar ma'ruf dan yahimungkar juga min ghairi hilmin tidak ada dahil yakni dia tidak mampu menahan beban resiko dari itu walah sabrin dan dia tidak memiliki kesabaran dalam menghadapinya. Walau nazarin dan dia tidak bisa meneliti sebelumnya. Fimaya sulhu, dalik wa mala ya Tidak bisa menerawang, tidak bisa melihat apa yang maslahat, apa yang termaslahat bagi umat tersebut atau yang akan dicegah kemungkarannya. Nah, ya? beras-beras, mengerti kemungkaran sikat, kemungkaran sikat. Kemungkaran sikat tanpa adanya ilmu dan kesabaran dalam menghadapinya, maka kata beliau, fayati bil amr orang ini juga naik mungkar dalam hal yang dia tidak mampu. Dia tidak lihat mampu atau tidak mampu, nggak lihat. Kemudian dia tetap menjalankan amar ma'rif dan tetap menjalankan naik mungkar. Dengan meyakini bahawa sanyita adalah dalam rangka ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Padahal dia telah menyimpang dari batasan-batasan Allah. Jadi ada orang. Yang dia mengerjakan amar ma'ruf. Dan dia mengerjakan nahi mungkar. Tetapi dalam agaknya dia sedang melampaui batasan-batasan Allah. Dalam rangka dia menyangka dirinya taat kepada Allah. Padahal dia telah berdosa kepada Allah subhanahu wa ya? ta'ala. Padahal apa? Memberintahkan kepada yang ma'ruf. Ibadah. Mencegah dari yang mungkar. Ibadah. ketatan kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi kata beliau ada di antara manusia yang melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar tanpa cara yang benar yang mengakibatkan apa? kemungkaran yang lebih besar maka yang seperti itu dianggap dalam syariat dia bukan beribadah tetapi dia melanggar batasan-batasan Allah kemana sabah kathiru minal bid'ah walahwa sebagaimana ahlul bid'ah dan pengikut hawa nafsu mereka menegakkan amar makruf dan mereka menegakkan nahi mungkar tetapi caranya dengan cara yang mungkar tidak sesuai dengan bimbingan nabi tidak di atas ilmu maka mereka itu berdosa seperti halnya siapa qal khawarij wa ghairihim seperti halnya kaum khawarij teroris dan yang semisal dengan mereka kaum khawarijai kaum muslimin adalah kaum yang bertujuan amar ma'ruf dan nahi mungkar. mereka menentang pemerintah yang sah dengan tujuan itu tetapi dengan cara yang batil malah justru mereka menjadi anjing-anjingnya neraka mereka menjadi sejelek-jelek manusia yang terbunuh di bawah kolong langit ini. Mereka menjadi kaum yang Nabi kita berkeinginan untuk membasmi mereka seperti Allah membasmi kaum A'ad. Kenapa? Karena mereka mengerjakan amar ma'ruf dan naimungkar dengan cara yang menyelisi sunnah. Akibatnya mereka malah justru menjadi anjing-anjingnya neraka. Ya? Ini terjadi pada kalangan al Bid'ah. Al Bid'ah ingin memerintahkan kepada yang ma'ruf. Emalah justru yang sunnah, yang dicegah, yang bid'ah, yang diperintahkan. Berarti apa? Al-amru bil bid'ati wa nahyu ani sunnati. Ini Ahlul Bid'ah. Jangan ikuti sunnah sunahan jangan ikuti Wahabi, jangan ikuti Salafi, itu sesat. Ikuti saja alul bid'ah, itu benar. Ah. Ya tentunya tidak sefulgar itu pak bahasanya. Tetapi begitulah kondisi mereka tatkala melakukan amar makruf dan nahi mungkar tanpa ilmu. Bisa dipahami hadirin? Walatawfimataahullahu Mereka kaum khawarij telah salah Dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Dalam memerintahkan kepada yang Dan mencegah dari yang mungkar Dan juga dalam perihal jihad Mereka telah salah dalam menjalani Tiga perintah ini Dan juga perintah-perintah yang lain Wa kana fasadu a'bam maka kerusakannya lebih besar min sholahihi daripada kebaikan yang timbul darinya. Sudah habis harinya? Sudah habis waktunya juga? Lima menit lagi. Ya, lima menit lagi. Kaum muslimin rahimani warna jami'an fasadu adzmin salahihi kerusakannya lebih banyak daripada kebaikannya yang muncul itu ketika amar ma'ruf nahi munkar tidak sesuai yang disyariatkan ya khawarij sepertiannya ISIS atau Daesh atau yang lainnya apa yang mereka timbulkan pib terhadap agama Islam sedunia mengutuk Islam naudzubillah min dzalik dan menamakan Islam itu radikal akibat perbuatannya mereka khawarij ini bisa diba mi hadirin diantara fikih dalam dakwah adalah menyampaikan sebuah materi sesuai dengan tingkatan akal para pendengarnya. Nabi kita mengatakan. Bicara langkau di hadapan manusia. Apa ini ucapannya Alib bin Abi Talib. Bicara langkau di hadapan manusia. Dengan materi yang bisa difahami oleh manusia. Aturi itu ayat yang Jaballah Apakah kau mengindaki untuk Allah dan Rasulnya itu didustakan? Gara-gara kau menyampaikan sesuatu yang belum layak disampaikan, gara-gara kau mencegah dari kemungkaran yang belum layak engkau mencegahnya, mengakibatkan orang salah faham. Dan mengakibatkan orang akan menolak dakwah. Ini dia. Kau muslimin rahimani, ni. Warahimu'akum al-gimian. ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami maaf. Subhana bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta syaghfirullah alaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.